Plaça de Nou. Què tal? Bona tarda. Ja tornem a ser aquí, ha començat el mes de setembre i aquí estem, els castellers de Mollet, fent una nova edició del programa Plaça de Nou, eh, un programa que pràcticament, eh, bàsicament, dedicarem a, a parlar de tot el que hem fet durant el, el mes d'agost, bàsicament, eh, festa major ens hem convertit, ens hem recuperat després de vuit de anys eh, els castells de set i de tot això i parlarem i si ens queda temps, doncs parlarem d'altres dels castellers, com per exemple una que a Vilafranca l'altre dia que en, sembla que hi alguna cosa important a part, de, a part dels castells que hem fet nosaltres. Doncs eh, comencem... Eh, presentant a l'equip que fa avui el programa. Avui tenim l'estudi ple, teníem, teníem ganes de, de ràdio, d'explicar de, coses, i per tant eh, anem a fer una ràpida roda de presentació. Eh, doncs eh, comencem per la meva esquerda, tinc el Roger Parera, què tal, bona tarda. Bona tarda a tothom, benvinguts. Una altra vegada, després de les vacances. Uh, continuem la roda, tenim el Joan Magómez, què tal? Hola, molt bona tarda. Ja tens l'ordinador engegat i perquè la gent tot a punt. deixi comentaris. Sí, això espero. <laughs> Aviam, que avui tenim avui tenim teca, doncs, tota la gent que ens estigui escoltant de, de la colla, que vulgui deixar els seus comentaris, que vulgui comentar de com ha anat l'estiu, com, com han vist la, la festa major, el bar l'aleta, eh, uh -huh. tot el que hem fet durant aquests dies que no, que no hem fet programa, perquè l'activitat de la colla no s'ha aturat. Uh -huh. No, no és que ens hagin aturat eh, doncs eh, qui qui vulgui comentar-lo doncs que entri sí, al, al ja Facebook trigant. i, a, i a endavant a, a fer comentaris. Continuem la roda tenim el Dani Contreras, el Carla, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda Content també no? eh, de com ha anat l'estiu Home, i tant. I, tant, i tant Castellàvem parlant, sí, molt Continuem la roda, tenim a l'Edgar Àries què tal? Hola, bona tarda Tot bé Sí, sí, perfecte, i com tothom alegra. El Rafa Ferran, el guali què tal? Bona tarda. Bé. Bé. Bona tarda. Bé. bé. Bon dia pel que ens escapa, per la gent que ens escolti el dissabte al matí. Es falta el, el bon dia al matí que deia el, el, Roger. el Roger Candela. Bé, bé, bo. i l'estiu també m'ho passat molt bé, les vacances m'han fet curtes, etc etc. castellàment parlant, estic molt content, etcètera. He dit etc No. Un sotornudit, etcètera. etcètera. <laughs> doncs eh, continuem la, la roda, tenim el Juan D. Molt bon vespre a tothom, també okay. molt bé, molt ben estiu, etc etc i molt content vale. també de l'etxètera. T'està fotent bronca el tècnic, el, el Josep Casanovas, que tenim avui als mandos, perquè diu que estàs tocat molt al micro, sí, i, o no? fa, i fa molt de soroll. Si toquen al micro? És que no tinc auriculars i no puc escoltar-te. <laughs> <laughs> és el que té, que siguem tants avui. I tinc aquí, a la, just a la meva dreta, a, a l'enxaneta del 4 de set a, a la Marina Tolosa. que tal? Bona tarda. Bona tarda. Estàs contenta? Sí. Es que ja l'he agafat això d'afició de venir els diners a la ràdio, eh? Sí, sí. I a més aquesta tarda hem estat també m'ha sí. estat col·laborant a l'elaboració del, del guió. Doncs com dèiem, el... el el tècnic que, que porta avui els mandos és el Josep Casasnovas i qui us parla amb Ori. Amb tot això farem el plaça A9 fins a les 9, aquí a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM I començarem, eh, com sempre, recordant els horaris d'assaig de, de la colla. Quantsevol? Horaris d'assaig. La colla assaja tots els dimarts de 8 a 10 del vespre al centre Cívic Lera. Tiri, tiri I els divendres de tiri -tiri. 9 o 11 de la nit. Tiri -tiri. <laughs> Centre Cívic Lera, que està situat al carrer Cervantes 1923 i si s'entra per la porta principal, o al carrer Ferrocarril entre el número 16 i el 18, perquè la porta aquesta no té número. Però, bueno, és fàcil. És fàcil, perquè és una trobar. porta d'un no pati. No té perdoa, Oberta sempre, fora de l'horari de... Bé, bueno, encara que es digui oberta al centre, a vegades també està oberta aquesta porta, no? <coughs> Bé, bueno, que s'assegem allà, que al pati. sí, sí. Me... No rigueu, i... si és veritat. Vale, no, no, no. <ríe> no, no, A més, ara és inconfusible, perquè hi ha un mural amb, una, bueno, amb un Pilar de Castellé, o sigui que ningú es pot perdre. Doncs estem allà. Els que fins al dia 27 no, no tornem són l'escola de gralles, i la, la Gemma després de s'ha agafat... Ah, però i tenim el... gralles? Sí. <ríe> sí. Perdona, és que estic compartint micro amb la petita i per això el moc una mica, per si vol parlar ella. Perdona, eh? <ríe> doncs això, que el dia 27 tornarem a, a reprendre les classes de, de l'escola de gralles i doncs... Eh, ja, ja mirem de, de resoldre aquest tema, tu no et preocupis. Quan... No, no, no, sí, no estic preocupat, jo només hem, no, no. hem fet Però una pregunta. Són cosa, coses, regulars, coses puntuals. Pues a vegades sí. Bueno, a vegades no. A, a vegades sí que li passa que no pot dormir, vol dir. Perquè no ha... Perquè no te, Per el tema de les gralles. <laughs> o del micròfon, de què estaves parlant, Anna? De la presentació del programa. Vale. Encara estem a la presentació? Sí, encara. Ah, per cert, és programa d'estiu encara o...? És programa d'estiu, no, sí, vale. fins al 23, crec, recordar, no comença la temporada regular, diguéssim. Ok. Per tant, avui, quan acabi el programa, no venen altres esports. Mm, vale. Eh... Bueno, no és alegre me ni no, que diguem, sí, tristegi, no, no. simplement, però eh, és, tot és que és vas. No? Per estar situant. Vale. Doncs eh, repassem també les reunions de la Junta i de la Tècnica. Les reunions de junta són els dimecres de 8 a 10, de 8 a bueno, 15 anals, i els divendres a, no, a, partir de les 9, a partir de les 8, de 8 a 9 de la tècnica. Avui, aquest dimecres, hi ha reunions de junta, precisament. Després de les merescudes vacances, se'n tornem doncs ja per encarar el, el final de la temporada. Eh, telèfons de contacte, si voleu posar-vos en contacte amb la colla, hi ha dues maneres. La més directa és el mòbil. El mòbil, sí, que els respondrà el Dani Contreras. És el 615-384-482. O el telèfon fix de, de la colla, que t'atendrà una, una màquina molt moderna. És el 93-579-41-16. Eh, doncs eh, això és eh, els telèfons de la Colla. Tenim també el, la web de la, de la Colla, que és www.castellersdemollet.cat amb l'adreça de correu electrònic info arroba castellersdemollet.cat i si voleu intervenir en directe al programa de ràdio podeu trucar al telèfon directe de Ràdio Mollet, que és el 93 570 68 65. <coughs> Si no voleu parlar per la ràdio, però voleu que el Joan me llegeixi el vostre missatge, que és el que hem dit abans, ho podeu fer mitjançant el Facebook. entreu al Facebook, poseu Castells de Mollet i llegiré les vostres preguntes i en respondrem. També podeu fer-ho al Twitter, que és a Casteller Mollet. Aquest programa s'emet en directe cada dilluns de 8 a 9 del vespre a la sintonia de Ràdio Molleta 96.3 de la FM i es repeteix el dissabte d'11.30 a 12.30. 12 també teniu la possibilitat de sentir el programa mitjançant el podcast que penjarem degudament en tots aquests mitjans que hem, que hem comentat abans. Doncs, eh, si un cas, eh, anem, per, anem per feina, que tenim moltes coses a comentar avui i, per tant, eh, fem una petita separació i entrem a comentar les coses de casa. Vale. ¿Con el, con el drama? No. <laughs> es que no, no tenim micros per tots i tinc aquí la Marina que està entre mig meu i el Juan de, i diu, si vull parlar, quin micro agafo? I el, el Juan diu que, que parlem al seu Doncs eh, comentem el tema de l'estiu la, la, la festa major, tota la preparació tant de, de les actuacions com de, com del bar l'Aleta la, que, Juan, de tu com a responsable del bar satisfactori, no? El resultat? Mm -hmm. Jo, el resultat, bueno, el resultat no satisfactori tot com ha evolucionat, com ha anat i que ens ho hem passat molt bé o sigui, Que era l'objectiu Que era l'objectiu, no. no? O sigui, satisfactori en qüestió de calés sempre és i, bueno, tema... i sempre és poc i mm -hmm. sempre és molt o sigui, no? bueno, M'estava referint més que ara al funcionament, a l'equip de gent que, ah, no, que no, va col·laborar, ja, va funcionar perfectament i jo crec que jo personalment m'ho vaig passar bé i, i no, jo com a responsable però darrere meu hi ha tot un equip sí, sí. de gent de treball que a l'equip directe s'ho ha passat molt bé i ho valora com bé, notable, excel·lent, com sempre mm. Alguna cosa comentada comentar del, del funcionament, de com, va, de com va anar el bar del tema de preparació decoració que ve segurament tothom deu, deu estar ara, però la decoració va ser una decoració marítima Bueno, submarina. <coughs> la idea era recrear una espècie de... com si el bar estigués just sota l'aigua, no? Amb unes làmperes que eren unes meduses, la, la decoració frontal era com el fons marí amb estrelles de mar, erissons, eh, que ser el Bob Esponja, una mica de tot. Les claus del fons de del mar, evidentment. <ríe> I... El sapo en el ojo, en el de ojo de... També, I llavors també el, que... El, el que era el fons que visible des de el bueno, fons de, de darrera nostre, de darrere del, de, de la gent que estava treballant en el bar, era el fons marí, amb, amb la, el que és les, les no sé, muntanyetes del fons marí, tot ple de peixos, que aquests estaven retallats, amb, amb, bueno, enganxats sobre aquest fons, Eh, com havia... complementant aquesta decoració a part del rètol, evidentment, de castellers de Mollet i de havia... l'aleta bar restaurant I... i una torre feta per cavallets sí, hi havia no. una torre de... castellera feta per cavallets de mar eh, vestits de... amb camisa verda, faixa negra i, bueno, i la cua aquella enroscada blanca <laughs> Mm, jo vull afegir que tota aquesta decoració ha sigut feta pues, per membres de la colla, no? O sigui, gent que participava directament al bar, o sigui, com a darrere de la barra, com que no participava directament a la barra, no que ha volgut participar, tant la gent gran, o sigui, els, com, com la canalla. La canalla, inclús, aquest any ha participat moltíssim del tema de bar, que altres vegades, segons quin tipus de decoració hem fet, pues, no ha pogut ficar... No, però aquesta vegada va ser un encert el, el pintar, per una banda, al fons... Eh, sol i després eh, retallar els peixos perquè eh, llavors la canalla els tenies amb un costat pintant peixos i, i expressant la seva creativitat com més els hi agradava no? i maranejant i fent lo que fos i després simplement havies de, de retallar el que havien fet sense patir per si en queixava o no en queixava, perquè després ho situaves més o menys allà on te volies vam estar participant moltíssim aquesta canalla, cada dia els hem tingut cada dia els que hem estat fent decoració han estat ajudant, ajudant, col·laborant i aportant això, el que deia la seva creativitat mm, molt content de, de, que, de que participi tota la gent de la colla des del més petit al més gran sempre és, una, és la idea no? de, de la nostra decoració podríem fer un un, com es diu, un xambau, un ambigun, un xiringuito mm. sense personalitat o vaja, només amb la intenció de dir que aquí sí, hi ha sí. les quatre canyes que aguanten l'estructura perquè no ens mullem si plou, però mai ha estat aquesta la idea. Sempre des del primer any que hem muntat el Barraleta hem notat donar-li un sentit i sobretot que la gent pugui col·laborar, la gent de la colla, que puguin col·laborar, treballar i participar. És més, eh, el, aquest any el títol de... O sigui, la, la idea de ser el fons submarí pues, va sortir també de, del grup que normalment portem el tema del bar des del principi, no? que som quatre o cinc. Altres anys, va a dir que, ja, per la gent que no, que no ho sàpiga, l'any passat, el ser la vintena diada va ser completament casteller. I eh, tota la decoració estava orientada als castellers de Mollet. Eh, però altres anys... Aquí que hem estat fins i tot al cel perquè vam fer un anya planetes. Sí, vam fer i planetes va ser... i la decoració d'estrelles. Les estrelles un altre any va ser hawaiano, va ser en mitjornada illa hawaiana. Sí, ah. que va ser la... que vam estar embalat. Normalment, perquè no us, perquè no us sapiga, o sigui, la decoració del bar l'enfoquem a en un tema. No no ah. té que ser estrictament casteller. L'any passat sí que la vam dedicar ah. a castell per la vintena diada. Ah. I aquest any, pues ja, doncs, hem tornat a fer la rutina del bar laleta, no que és ah canviar la decoració cada any i donar-li un, un tema nou. Sí, sí, aquest any una, una decoració que cal dir que ha agradat molt al, al públic que, sí, que ha vingut. Per això hi ha gent que no entenc que es destrueixi la decoració que es destrueixi part de la, la major part de la decoració, la que no vol portar ningú, és per això, perquè si l'any que ve tornem a Montabar, pues, tornarem a treure una altra, una altra situació i la plasmarem amb paper i per, després posar-la al pla de Camp mm. En tot cas és això. Molta gent de Mollet ens felicitava perquè era molt, molt ingenius del tema de les meduses, els peixos darrere, perquè quedava molt, molt xulo, vaja. És mm -hmm. eh, molt bé, molt bé. Uh -huh. I també ens han felicitat pel, pel nivell de la cuina, dels entrepans que fèiem. Això <laughs> ho hem tingut sempre molt bonic. <clears throat> O sí, el primer any van començar amb... Amb un fogonet, amb un fogonet i, una, un i, la, tres, i un parell de paelles o tres. No? Paella, I la xiquita allà darrere Frankfurt sí, sí. i el biquini i tota la paella. I això s'ha anat ampliant i... La xiquita, la mare i totes aquestes Cada cop més còmoda i, i... I més professional, ja, ja semblava que ens sabíem i tot. Home, hi havia una organització bastant... Eh, no sé si dir professional, perquè o sigui, era no, gairebé professional. No, no, no, però sí però treballada. Com any, cada any, o sigui, ha, ha, ha estat una... A veure, l'organització s'ha anat millorant any rere any, sí, veient sí, sí, una mica les sí, mancances sí, sí. o com Això es podia fer per servir de pressa, per no confondre'ns ja no, de, de, de... No, no només a la cuina, a tot. Hem anat millorant, sempre s'aprèn un any i de l'altre, no? Llavors... No, l'aprenentatge la, la, cada any ho fem Home, per tema quan ens pensàvem manera. que ja no podíem millorar més el tema del calimocho, quan havíem descobert aquells cobitus, aquells glaçons gegants fets amb, amb ampolles de Coca-Cola plenes d'aigua i posades a la nevera... Que passar per una, van una màquina. ...van fer passar el calimocho per una màquina encara és més pràctic i surt més fresc, no? Sí, sí, anem amb així que es van millorant un any rere l'altre. Sí, sí, havia que se sorprenia que el calimocho fos de tirador. Clar. Que... Però, bueno, això no s'ho creia no, ni, si el ni, el mateix, ni el mateix distribuidor, no s'ho creia. I a sobre amb el dipòsit allà darrere, no? Això no s'ho creia ni el mateix distribuidor, o sigui que tot el pot fer. Fem castells no? mm. no, no, i tot. De castells parlarem també eh, durant el programa perquè, bueno, cal destacar, doncs, això, que després de molt, molt de temps parlant de, de la feina feta i... I mirar de que, de que podíem, eh, durant aquesta Festa Major, recuperar els castells de set, doncs al final ho... A mi m'agradaria, que abans de canviar sí, de tema, és sí, sí. agrair a tota la gent, a tots els castellers que han format part del, del bar de Festa Major i als que no han pogut formar part, que els hagués agradat. Vale? Eh, han hagut alguna malentesa en qüestió de les normes, però bueno, les normes no les no faig jo, directament, les fa un equip de 4 o 5 persones i això, o sigui, no només a la gent que ha participat, sinó a la gent que han estat de, darrere la barra consumint, que també és part de la contribució del bar. O sigui, mm. sí, cada sí, cop sí. que... Va, jo sempre dic... Els clients, que els clients. Al bar a prendre una cervesa està contribuint amb la mateixa causa que, que jo, que estic a darrere en, en, organitzant o, o cridant moltes vegades, ah. que és el meu. Sí, jo també volia afegir du, dues coses, dues... Està sí. amb temps, no? Sí, una és això de que t'agraï als clients... Uh, tant siguin de castellers com no. Evidentment, hem tingut moltíssima gent de clients que no són de castellers. Uh, que pensin una cosa, que els diners que han invertit, <ríe> perquè a part de, de, de, doncs de, de prendre's la cervesa o el que sigui, part d'aquests diners són una inversió, i la inversió són en colla castellera a Mollet del Vallès. Això ho tinguin clar. O sigui, quan algú pensa, uh, jo què sé, el preu de la cervesa aquí més car que en un bar normal. Sí, és una mica més car. Són preus que continuen sent populars, però que sàpigues que el que es fa amb aquests diners no se'ls queda a ningú, de nosaltres eh, no, no ho repartim, no, no són per ningú van a parar a la colla i amb aquests diners el que fem és comprar faixes, comprar camises fer les activitats de la colla, contractar colles bé, bueno, només aquests no perquè no n'hi hauria prou però que s'està invertint en colla castellera aquesta és una de les coses que volia dir i, una... I la segona era que enguany el desmuntatge del bar va ser estat dels anys en què s'ha fet més ràpid perquè ha estat dels anys que més gent s'ha quedat i francament va ser una cosa fantàstica el tema de poder-ho tenir al mig matí abans de les 10 ja ho teníem ah, tot recollit que, normalment també fins a última hora no es traspassa i aquesta línia hem traspassat a mitjanit és veritat, aquesta, aquesta, bueno, va haver-hi un concurs de creïdors sí, de creïdors van tenir un concurs, es van, van veure obligats a fer un ERO i això va ser, va adalentar una mica el desmuntatge d'Albert mm. bé, doncs eh algun comentari a fer de... No, no, que, sí, sí. Que, que jo animo realment a la gent que estava fora que, que l'any que ve posi dins, perquè jo pugui estar fora. No. <ríe> però que, que, no sé, que era el primer any que, que hi era que m'ho vaig passar realment molt bé dins, perquè realment... fora pots estar fent la festa, però des que dintre encara és millor. I a més, mai et deixa de sorprendre, no? Perquè descobreixes gent que pensaves que no, però, per exemple, a l'Outrilla, a part d'últim cordó, sap cuinar. Pelito, pelito. Vull són coses... A part de saber cuinar, va estar donant moltíssim el callo, eh? Molt. Ho va fer molt bé. Jo veia el Ferran patint i després vaig veure l'Outrilla i dic a veure si aguantarà o no aguantarà, realment va estar allà... Bueno, tenia la Maria també. De, tenia de, la Maria de... De Murillo eh, pinche, la Maria eh? Murillo, tot terreny, el primer sí, sí, sí, dia servint sí, sí. cubates i els altres tres dies a dintre jugant de pinxa. Espectacular, tothom. No, no, no, van, no, no i moltíssima gent servint. Va a... estar tothom allà donant molt de en no, no ens podem queixar gens. No. No, fins i tot hi havia certs moments que deies, bueno, hi ha massa gent dins de la barra. Sí. Més gent, o sí, fins i tot en un moment no l'estàvem, evidentment hi havia molta gent fora també, però molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé. Sí, sí, que, que molt content d'haver estat allà. Fon quatre dies, però passant volant. Sí, és sempre. Almenys jo tenia la sensació, em sembla que quan al principi de tot li comentava al Juan, de de la festa major, és que tens ganes que arribi i quan estàs de primera dius, bueno, a veure si acaba ja. Sí. Ara que dius, uh, l'acabé a sobre, no? I quan arriba, arriba l'últim dia, després de desmuntar, fos de portar-ho tota l'era, arribes a casa i fas uf, i et pots adormir, no t'aixegues fins a l'ia després. Que, que, a si... mi no em va donar temps a feu. uf. <ríe> no vas a rir a casa i vas caldre directe, eh? Sí, perquè són moltes hores i, bueno, però molt bé, molt bé. Jo estic contentíssim, eh?, de la gent i com ha funcionat i la gent com ha respost i tant el departament. O sigui, les parts que ja molt marcades, que són cambrers, cuina o tíquets, no? Mm. Cada cop jo tinc que fer menys feina de, de responsable de... I, i puc passar molt millor, no? o si sigui, m'ho puc passar millor, no? Hi ha un grup de gent ja molt marcat i, i, i al final pues, la gent després de treure els calés i tot això pues, són quatre dies que penques, família, estàs tota la l'any junts i és, és, és agradable. I a part, de, a part de tota la gent adulta de la colla que s'ho ha passat bé, també la, la canalla, déu nhi perquè estan tot el dia junts, estan jugant fins tard, que tenen set, algú els dona de bebre, que tenen ganes, i fan patates... Sí, no, la meitat de què, sí. Bueno, és part del nostre... Aquelles quarts reies, la canalla té uns joves ajudament diferents a habituals no?, que també... Com tots, com tots. Jo al·lucinava, jo me'n recordo de les 4 del matí dir... Me'n vaig un moment darrere a descansar una estona i veure la canalla corrents de l'alabar, i dic, totes a les 9 de la nit... Jo sempre he que si no muntéssim aquest del bar no seria castellers, seria no, no sé, no. un bar com, com el que muntra l'altre. S'està pues tan bé davant com darrere, vull dir, darrere sempre trobaràs algú. I hi ha molta gent que m'ha preguntat, hòstia, com muntar aquesta infraestructura? Bueno, és que és, és el nostre bar. Si sí, sí, sí, la gent t'ho demana fer-ho així, pues ho fem així, no? No posem quatre mostradors i una carpa i a córrer, no? Sí. Té el seu complexe però és... Sí. És divertit. Gràcies a màgia, sí. de fet, de fet... Bueno, La part de darrere sempre l'hem entre nosaltres... El corralillo. Corralillo. corralillo. corralillo. <ríe> mm. I tu, Marina, que estaves al corralillo, que, com, com us ho va passar la canalla? Molt bé. I què fèieu allà darrere? O sigui, fins i tot eh, col·laborava quan portàvem els tiquets a separar els diferents tipus de tiquets. Sí, però normalment jugava. Jugar. sobretot, sobretot sí. jugar. Jugar a menjar i veure, eh? això també ho he fet. Sí. I si us cansàveu, a la tenda, a, la tenda a dormir. A, oh. a no sé que sigués el que estigués al Pedro. Tot. <laughs> ocupada al Pedro. <laughs> oh, però va dir que el Pedro normalment va a la més d'un gran, eh. Sí, Perquè sí, la meva dona també va fer, va profitar d'aquest espai. Mm en general molt bé mm. doncs eh, el que, ens queden dos minuts per posar la, la música de la part, eh, ja diguéssim de, tota la, de tot el que hem fet, de castells i tot això parlarem ja a la segona part que a més eh, tenim també el... algú que ha d'entrar per telèfon aviam si, si, si el podem localitzar o, o farem com allò que Ai, hem rebut una trucada a peu, faràs dues coses no, podem localitzar-lo i dir que hem rebut una trucada. Ah, és bueno, això, això és el que hem fet Els <ríe> Com, com, com no? <ríe> Molt <Muy> professional. <ríe> doncs eh, bueno, també comentar eh, que per preparar aquests castells van fer assajos especials al, al carrer. Mm -hmm. eh, van fer El dia 26 de juliol van fer una a la plaça Andalusia i el dia nou vam fer a la plaça Prat de la Riba uh -huh. que vam acabar fins i tot eh, baixant piles per les escales. Sí, la veritat és que sí. A veure, eh, bueno, aquí el Garla, que és part de la tècnica també pot col·laborar, però aquests dos assajos entraven dins del de que al principi d'any ens ha comentat la, per seguir fent de, de rebombori dins de la ciutat que la gent ens veiés fer sis o set assajos al carrer i aquests eren dos dels, dels importants, dos dels importants. Perquè eren just a la previs a Festa Major, que és el dia 26 de juliol a la plaça a, And a Andalusia, i el 9 d'agost a la plaça Pat de la Riba. La veritat és que els dos assajos van anar molt bé, El segon a la plaça Pat de la Riba amb menys persones, perquè evidentment hi havia molta gent de vacances, tot i així la, la, la gran sorpresa va ser el que tu comentaves, que es va assajar força, recordo, quatre o cinc proves a la pila baixa per les escales, primer amb una, vegada, una, una manera de fer la pinya, després una altra, i quan es va dir, vale, posa pues aquesta, uh. es van posar terres, i després es de va de posar enxaneta, i es va baixar, i es va baixar però bé. Uh -huh. Vull dir que que bé bé. Els dos assajos molt, molt, molt, molt importants. Molt bé, de tot el tema que Parlem a la segona part, ara hem de posar una miqueta de música. Cal, cal dir que, bueno, dir demà no disculpa passar el Rubén, perquè havia demanat una cançó, però l'avís ha arribat eh, tant, no ens ha donat temps de preparar-ho, ja li posarem dilluns que bé. la cançó que ha demanat al Ruben. I avui posarem, doncs, eh, com que tornem de l'estiu, de, de vacances, posarem la cançó de l'estiu, que és el Get Lucky dels Dark Pan. Like the legend of the Phoenix ha. All ends with beginnings Keeps the planet spinning Ah, uh, the force of the the beginning It's a good I'm feeling if you wanna leave, I'm with it. Ah. come too far to give up who we are. So let's raise the bar and I'll cause to the stars. She's up all night to the sun, I'm up all